من شوبات که एकदा متعلق ز پیل نه وای شهله متعدی چې کوم ده یو د معمولاتو د غینه استثنا ده څه شی ده دا. استثنا د ایم یو د متعلقاتو نظام استثنا لغت کې استخراج ته ریږي یو جدا کون زدی مجرد سانا یسنی دی کمانا دا اوڑی دلو باندرازی سانی عید فہی لیو ظل عن سبیت علا انہم یسنون صدورہم لیستخفو من ولعنان سانائی الیہ سانیہ توجہ دیو کتاب کی ولعنان سانائی الیہ دو سڑو عامدا ومسليا في حلبة الصلوات مجليا ومسفرا فصل صلي نون ثانيا اراونك انا استثناء ما نطلب اراوله فاستثناء كي اوم دا حكم مذكور الا نمخ كيجي عدم بعد الا اراوله اصل کلوش اڑاولش بدیو جنا دی استثناء تے استثناو ذاتہ کی یاد کی پرزان او یی کپلو ریمہ لا کتا د چاوې سم اوکا بیا ابسټه دا خلیو په د علاقې څه دی خپل معنا او خپلې سما خپلې سما خپلې دغه معنا د اصطلاح اڑاول او مستثنو او مستثناء منه مناسبت څر ظاہر دی دغه مرالغوې د معنا اصطلاحي ما راوم حکم د ما دی الله دا اړولی شي د حکم د ما بعد الله نه د دواړو حکم یوبل شو وي چا دا چا استثناء سر استثناته استثناء استثنا استال کې دنو کمم دی نو سطته و هاغې ممسکور بعد د الله بهخواواې مسکور وي پس د اللا داخواواته الانه برابره خبره دا, دا. برابر خبر دا. کم مخ ک دی استثناانه هغه په مستثنامل هو کې د داخل ووي او که وي داخل تا د دا جامي معامې تعریب کو چوم د من خ دی هم د متص هغه مسکور بعد اللهخواواي ها چې د اللا داخوا دله دا نه شو وي رو توکر وي یا برابر برابر ده چی کاغذ دی استثنا کولونه مخ کی هغه بری ما قبل الا کی جنو داخل وی کی داخل نه وي دا قسمه استثناد دخول او خروج په اعتبار باندې دوه قسمه دا مستثنہ با خالی نوی جاو قبل الستثنہ معلوم الدخول با مستثنہ منہو کیا نا معلوم الدخول با مستثنہ منہو کیا نا مجھے معلوم الدخول با چاکی ومستثنہ منہو کی دیتا من متسلوی او کمالو من دخول نو ندی تا مستثنه من قطعه وی دا ت strip جمهور وید اولاد دا مشهوری دا تاریف مشهوری چود که منو تاریف دا چی دا مستثنه چی دا دا بخالی نوی یا با زیتون سون دا, دا مستثنه من هو او یا به نوی ککا دا د مستثنا من هو نو میتثل او کدا دا زیتون سون دا غیل ننو من قطع. و دا تعریف کلی ندهی دا دی تعریف دا وجه نا زن مواد دا مستثنا من هو زن مواد دا متصلی آغا من منخطی او زن دا منخطی سگردی لگا جان القومو اللا حمارا دیتا آم تردیس ہوئی منخطی ہوئی و که قوم واقع لی سر دا ثوابیق و لواحق ونا سر دا متقوعات و دا نخرب کسو شو داخل شو داخل دا خدام متصل ا بيه شاشه دا اتصال جار القوم الا زيد انت صوي اتصال هو قوم موالف اختانه وزيت پنجابي نبيا خاريچو دا خو بيان منقطي اشوا شوا منقطي اشوا دا دي دا ولينا متصل منقطي گردي منقطي سگردي زمونږ تعریب اولا دی هغه دا دی چې مستثنا معلوم دوخولو بهچاک مست داې و کې جن سر زمونږ کارو نشته داس شو مست او که دخول دوخول نو شو صحیح شو دا دوک اسمونه شو اې راپې بار سره اې راپې بار سره موستثنا نا بلوري غووم کلام دوه قسمي یو کلام موجبي او بل چې کمنو کلام غیر موجبي کلام موجب څه وې چاږي کې نفي استفهام نه ني دې ته کلامي سوې موجب يار نهفي مشابه دې نهفي بكي نه او اوچو کوم کې نهفي مشابه دې نهفي سوي موجودي دا غي ته کلامي سوې غير موجب نو کلام دوه قسم مشه کلاي موجب او کلامي غير موجب در ایراب پیدوار سر استثناء چیده در ایراب پیدوار سر استثناء در سلور قسمه ده یو در واجب نصب واجب نصب دویم جواز نصب و اختیار ده بدلیت جواز نصب و اختیار ده بدلیت یعنی نصب جایز دیخو اولا بدلیت تی که دا مستثنه بدل کده چانا دا مستثنه من صحیح چیشو درم دسمده مورب علا حنس بلوامل مورب علا حنس بلوامل سلورم سسمده مجرور سشیده مجرور دا سلور قسمتی کمی نصر را دی مستثنه را دی په عراق فلها سره اسی د سړې یاد کی کنه او د ګرانګاری کې بنه خا کار دی او په استثنا یې عراق طالبانو ته ډیر ګراني دی وای جنور سره او وای نه دلی چې لا کوزدار کنه چې مو ستنا سره دی واه ژوند تاسو دا به کوم ځای کې راځي تاسو دو سو نید. بیا چې کم درو چی جواز دو. نسو اختیار دو بدلی دی. کم زی دو نه نید. زی چې چی استثناء عرب راشنو بیا خیده دو آسان دی. مورب اله هز بلاو عامل ازا بلا. تاگران ندی. دیگه مورب اله هز بلاو عامل پی استثناء مفرمه که هو محضوب ونو عامل فارغ دی چا تا. مستثناء تا. بس آبا غلو نصبر کی ارسی چولو رو کی ورک هایی که سه مسئله نجوڑی گی او مجرور کم نه جوړي نجوڑی گی ده که باز ده حاشا دی وغیره نی آغا هم سه مسئله دو منه ندار اگر غیرون رست راشی گنه یا ده حاشا نه رست رسی شی راشی نخلا نه رست رسی شی راشی مجروری آغا نه نجوڑی او زده سلور نمونه خیاد کهی گنه ها نمونه نیدی دام پوره کار ده تاگر بیاو سڑه ولی سوچ دا چېمدننو تا سلور وواړه ضونه دا کافې کمال دی او خکي ذکر کړيدي د خو خپل شااعرانان دا دی او شاعر شاعر دی که نه نو دی لکه خپل شاعې سره سره د نه خبرهخوا دی خوا کېږي اوړي را وړي دی نه او اختلاف اختلا اختلا پهکیم را نقل کی ک اوله خبره چې مستثنا او جووب منصوب حجوبا منصوب سه شه حجوبا کلامی موجب بی او تامی کلام موجب بی او, او مستثناء و آخیا بی پس ده مستثناء پس ده حرف استثنانا پس ده اللانا دینا رستو سوی دا تقدیم را غلی نی ده غضایی کی بجه کم دنو سب و عجیبی دا اوس مثلا نشه کرا جاء القوم الا زيدا جاء القوم كلام موجب دی کرا كلام څه دی موجب تام دی کرا د کوم څه زمينه هو ماسکوره تام دی دوی زمينه هوږي کسوي ماسکوره وي كلام موجب دی اوس دی تام نه اوه څه سنا مقدم شوی نه د مستثنا منه هو باندې هیڅ وا نو سب څه شو ایوز خفوش بی کنا حیات کی تاخذِ بدن رئی دویم چینا سبکی اولائی چی کلامی غیری موجبی کلام سوی غیر موجب کلام غیری نو دیکی سی کم اختیار د بدلیت تے اختیار تی کم دن چا دیں بدلیت نا سبکی جائز دے اختیار د چا دیں بدلیت لَكَمَا جَعَانِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ اَو إِلَّا زَيْدًا صحیح دیکھنا ما فعلوه إِلَّا قَلِيلٌ امْ رَا غَلَدِي او ما فعلوه إِلَّا قَلِيلٌ امْ رَا غَلِدَي قرآن کی ها منتخی نحو چاقولی قرآن جوز قلیلن غلده برزه قلیلن را غلي ما فعلوه إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُ ما فعلوه إِلَّا قَلِيلً خبرونه فوشینده او خول چې كلام غیر موجب د وثان نه صحیح و کنه د ځکه ځای کې دې ګمنو اختیار د بدل متصل متصل هم نه شي دا متصل دغه ځای کې څه شي اختیار د بدلیته جواز دی او دې ټول خبرو پوښوي درېمو خبره چې موستسنامون قطیو وي د جمهور پونس په کناصب څه دی واجب دی کلام موجبی که کلام غیره موجب وچه مستثناسی بی من قطعه ای نبیاء بکی نصف سده واجب بانو تمیم بکی با د ابدال جواز وی خبر وانی پوشوه بانو تمیم بکی با د سوی د جواز سوی سو ابدال جواز پکی ایده ای اسسنا من قطعه ای جاءنیلخومو الا زیدن الا حمارن الا زشی حمارن یا ما جاءنیلخومو الا حمارن کلام موجبی که کلام غیری موجب خوش استثناصوی من قطعی بلا مستثنا مقدم شوی په مستثنا من هوباندي چې مستثنا شوي چې مقدم شوی په مستثنا من هوبان دی چې کلام غیر موجبي کلام شو دي غیر مجب نو ن مختاره دی ن سردي اگر چې د جمهور کي نسب عجب دی خ دا د میممال خبره ده چې نسب سردي مختاره نصف ایسا دے خوختار سو خبر دے ذکر کی مستثنت اللہ ما تمامین ینتصف آغا چیستی سنار اغلیوی پہ اللہ سرا په کلام تام کې کلامی سکی ینتصف نامنصف کیگی خان تا سکیگی سکی با د ن نه او کهف اونته خو به اتبا او مت اتبا او متوس ن ف او چې کلام غیری موجبی غیر, کلام غیر موجبي کلامې سر غیرې مجب کې اونته خبا اتبا او متلو بدلیت په کې چې کمرومونمنتخاف دی غواه دی اتبا کنا نه تابع کول لغې چې د ماسب بدل کې وان سمن من وان تمی من فيه ابدال وقع شكو مستثناء من خطيه وينوغي لنسب وجوبان ورکا نسب صور گا وان تمی من فيه ابدال وقع وان تمی وبده كذكا منو ابدال واقع کرده لاغين ابوك ابدال سو شو بده واقع علي. وغير نسب سابقين في النفق ياتي ولكن نسبه اختر انواردو چمو زنام مقدمي غير د نسب نه بږي عمره غلوي یعنی بدليت pkg شوړي راغله غلا کنه نسبې څه دي مختاروي نسبې څه دي مختار واغير نسب سابق فل نه يقدو ياتي ولكن نسبه مختار اموارد او تي نسب مختاره کا کچ څه شي وارد شي او ان يفرغ